Lehenengo unitatea, fe, halaia ematen du. Zein iragarki aukeratu duzu? Orain ez eta aukeratu, enago oso ziur. Irenek eta bere lagunek oso jatorrak ematen dute. Bai, gustatzen zaizkit, baina gazte egiak dirudite. Naiago dut jende elduagoarekin bizi. Orduan, aukeraketa Emilio eta Sandraren artean dago. Bai, baina ez daukat oso garbi... Emiliok mutillirekia ematen du. Bai gustatzen zait mutil berezia dirudi. Eta Sandra ze iruditzen zaizu. Sandraek lasaiia ematen du. Bai eta gainera sandrak emakume ordenatua dirudi. Egia da, baina emilio gehiago gustatu zait. Orduan Emilio da zure aukera garbi dago. Garbi ez, baina lehenengo emiliori erantzungo diot eta gero gerokoak. Ondo da.